Ніч прийняла його темрявою і тишею. Мерехтіли жовтим увімкнуті на сніч світлофори. Перегукувалися пізні автомобілі. Ситроен жваво побіг по звичному маршруту. «Марк'яна Антоновичу, ви?» «Посеред ночі?» – злякався сторож. «Та от приїхав перевірити, чи надійна охорона. Як справи, Петровичу?» «Тут у мене валіза. Допоможи». «Та хитрого Петровича не просто було б дурити». «Я розумію, Марк'яна Антоновича». «Сам оце ж маю, жінку!» Журба зиркнув своїм синім оком з підкошлатою брови. Зиркнув скоса, коса, примружившись, як тільки він умів. «Та я нічого! Та я ж оце... Воно у всякій в житті буває!» «Петровичу! Мовчу, пане директору, мовчу! Мовчу оце ж як риба! Куди майдан ваш нести?» Аж сьогодні зрозумів Марк'ян, навіщо так ретельно, не сказати любовно, обставляв свій кабінет і кімнатку за кабінетом. Відчувала серце, готував для себе запасний аеродром, як кажуть, в армії. Знадобиться йому і диван, який розкладається до речі, і душ, і телевізор. А душу гризло. Дожився ти журба, дожився на старості літ. Ото тобі твоя зразкова сімейка. Десь вкусило за душу, а трясця ж їй отій нінельці, мусила чортитися, розкопати, вистежити. «Не випадково, ой, не випадково привела його в потрібне місце, у потрібний час!» Згадалася чомусь ота поворозочка білої сукні, що сповзла із засмаглого на південному сонці плеча. «І очі Сашка Градового згадалися. Він чомусь не відчував ненависті, навіть відрази, чи іншого недоброго поруху душі до Градового. «Подумаєш, – повів баба в ресторан, – сучка не схоче, даруйте, добрі люди на поганім слові, то ніхто не скоче. Марк'ян ніколи-ніколи не лаявся. Як інші чоловіки. Як навчила мама не поганити язика, бо українцеві не пасує. Як забив дід Сафрон у мозок гвіздочка, що тому скалі принесли на нашу землю оті брудні лайливі слова. А український хлопець роду віку матірно не лаявся, Так той цвяшок там з дитинства і садів. Ніколи нікого маркян журба не вилаяв. Недобрим словом. Навіть градового. Навіть подумки. Хотілося вилаяти тільки себе дурного. «Що ж ти, чоловіче, собі думаєш? Колька тобі в бік? Он уже й сивіти почав, а розуму не набрався. Тільки в тебе й сонця, що робота, жінка, діти. Тільки радості, тільки й мити у житті. Нести в дім, збирати, множити, щоб повна чаша. Щоб ні в чому не відмовляти. Щоб дівчата ходили мовлялечки. Щоб вітаміни дітям, щоб усе свіженьке. Щоб краще... Залишилося, ніж забракло. Тепер нічого цього не буде. У нього більше немає дружини. Він сам так вирішив. Сам. Оця валіза – усе, що залишилося від попереднього. Такого спокійного, врівноваженого, стабільного за всіма параметрами життя. Від усвідомлення того, що це стабільне, виважене і врівноважене життя цієї ночі закінчилося, перевернулося з ніг на голову, захотілося чомусь плакати. І стиснуло серце. Журба приліг на диван. Випростав довге, сухорляве тіло. Легко ліг, легко випростався. Ніде у нього в міцнозбитому тілі здорового сільського хлопця не звалася болем жодна кісточка. Ні артриту, ні радикуліту, ні зайвої ваги. Панські хвороби не для нього. Тільки серце стиснуло і не відпускало. Хоч плач. Дорога третя. А я сказала, не буду, не буду й годі. Антонету Одуардівну, ви не розумієте, це вказівка. Ця вказівка безглузда. Але це вказівка самого, тим паче. Я не призначатиму цих обстежень, вони дорого коштують, а толку нуль. Ну, я б так не сказав, цілком погоджуюся. От у цьому згодна тим, хто бере за це гроші. Не нуль, а дуже навіть кругленька сума. Але клінічне значення цих аналізів нульове. Тому я не призначатиму їх своїм хворим. Нехай краще вони вітамінів собі на ці гроші придбають чи ліків. Ви ж знаєте, в людей нині кожна копійка на рахунку, а ви... Але ж Антуанетто Едуардівно... Ці слова нас догонали Антуанету вже за дверима. Антуанетто Едуардівну. даремно ви так до завідувача? Він чоловік добрий, але ж і його можна зрозуміти. Згори тиснуть, узяла її за лікуть завідувачка терапевтичного відділу. Він насамперед лікар. І повинен дбати про здоров'я хворого, а не про кишеню начальника. Вони відкривали приватних лабораторій, накупили реактивів, а тепер рекламують свій товар, часом забувши про почуття міри і відповідальності. й ганебними речима займаються, тиснуть на підлеглих, хочуть нашими руками загрібати свої гроші.